Són les 9 de la nit. Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 11 de la nit. A l'essència en música, només per tu. Ancient Ancient set música et presenta un nou espai musical Els diumenges a partir de les 12 de migdia fins les dues Deixa't seduir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 Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Uh, passen en aquests moments 5 minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició d'aquest nostre programa del 107 Esports, en l'edició d'avui dilluns, 13 de setembre, un cop començar doncs, començada ja la nova temporada, ho fèiem ahir amb el nostre programa dels diumenges. Avui doncs, hi tornem amb la segona edició, en aquest cas, amb l'edició dels dilluns, una hora més d'esports per estar ben informats, com dèiem, en eh, tot el que fa referència el món esportiu a casa nostra. Parlarem de l'empat de la Unió Esportiva Figueres ahir al camp del Palau Soluteig. Plegamans ho farem amb el Marnau Sala, el seu entrenador. També parlarem de la victòria del Paralada. Sentirem el que comentava ahir ja en el nostre programa Edu Viltscheth. I tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs, comencem ja. Ens hi posem amb els resultats de la jornada. Com sempre, de la mà del nostre patrocinador el Cafè del Centre de Paral·lada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada.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 d'herbes o de fang restaurant o cafè o comar, del centre de, de, de Peralada un, un servei acurat a un preu a ben cantant, ben tín, no econòmic dins, vida secreta dona valenta tu és tot que tens Doncs com deien nosaltres que entrem en matèria, com sempre fent un repàs a tot el que són els resultats de la jornada, tots els resultats que es van produir en la primera jornada, de les diferents categories del nostre esport, del nostre futbol en aquest cas, és l'esport que ha començat abans i per tant doncs, anirem a repassar tota la taula que tenim de resultats aquí que han arribat fins a la nostra redacció en aquests moments. A primera divisió només queda un partit pendent, es juga a partir d'aquests moments Almeria, Reial, Societat, la resta, tots resultats definitius, eh, Sevilla 0, Deportiva de la Coruña 0, Getafe 0, ...4, Levant, 1... ...Villarreal, 4, Espanyol, 0... El ...Madrid, 1, Osasuna, 0... ...Sporting de Gijón, 2... Eh, ...Mallorca, 0... ...Atlètic de Bilbao, 1... ...Atlètic de Madrid, 2... ...Barcelona, 0, Hèrcules, 2... ...València, 1, Racing de Santander, 0... ...I Saragossa, 3... Màlaga 5. La classificació doncs una vegada disputades dues jornades encapçalada doncs en aquest cas per l'Atlètic de Madrid i el València que tots dos sumen 6 punts tercer és el Sevilla, quart el Madrid amb 4. El Barça el trobem en setena posició amb 3 punts així com l'Espanyol també en 3 punts i 12. Per sota trobem en eh, 18è lloc el Mallorca amb un punt i encara sense puntuar 19è de de Santander 20è llevant. La propera de a la tercera Sporting de Gijón Bilbao atlètic de Madrid Barcelona Hércules València Racing de Santander Saragossa Màlaga Sevilla eh, deportiva de la Coruña, Getafe, llevant Villarreal espanyol B eh, per espanyol Almeria eh, Real Societat Real Madrid i Mallorca oassuna nosaltres que anirem a repassejar ja la segona divisió B eh, perdó la segona divisió la lliga davanter on trobem el Girona un Girona, que aquesta setmana hi concretament s'imposava per 3 gols a eh, 0 en el seu rival, perdó, per 3 gols a 1 en el seu rival, el, en aquest cas eh, l'Osca, que ja va tenir també eh, de rival a la Copa del Rei. Tercera jornada en aquesta lliga delante, Cartagena 5, Barcelona B 1 4 1. Numància, 0. Celta, 3. Córdova, 2. Rayo Vallecano, 1. Tenerife, 0. Salamanca, 1. Nàstit de Tarragona, 0. Girona, 3. Òsca, 1. Les Palmes, 4. Alcorcón, 1. Pontferradina, 1. Villarreal, B 5. Albacete, 2. Granada, 1. Valladolid, 4. Recreativo de Huelva, 0. I Elx, 0. Betis 2, la classificació encatxalada per un total de 3 equips amb 9 punts tots tres: Valladolid, Betis i Rayo, també en aquest cas amb 7 punts, dos equips més com són les Palmes 4 i Salamanca 6è eh, perdó, i el Salamanca 5è i amb 6 punts en un total doncs, de 6 equips, són el Girona, també el Cartagena, el Celta, el Villarreal també trobem l'Elx i el futbol club Barcelona B amb 6 punts. Per sota trobem en 18ena posició el Ponferradina amb un punt, en 19è el Tenerife, 20è el Numancia, 21è el Córdoba i 22è el Recreativo de Huelva. Els quatre últims encara sense puntuar. A la quarta jornada, la propera eh, tenim els següents encontres Barcelona B, Elx Nomancia, Cartagena, Córdoba Jerez Tenerife, Celta Nàstita, Tarragona, Rayo Vallecano Òscar, Salamanca, Alcorcón Girona, Villarreal B, Les Palmas, Granada, Pontferradina eh, Recreativo de Huelva, Albacete i Betis Valladolid Gràcies Doncs nosaltres, que continuem repassant resultats, ens anirem cap a la segona divisió B. Tercera jornada amb els següents guarismes. Atlètic Balears, 1. Lleida, 0. Gramenet, 0. Badalona, 1. Sabadell, 2. Esporti Maonès, 1. Mallorca B, 1. Teruel, 1. Sant Andreu, 5. Sant Buillà, 0. Un Tinyin, 1. Dènia, 0. L'Hospitalet, 0. Benidorn, 1. Oriola, 0. Alzira 0. I Castelló, 2. Alcullà, 3. A més a més del Gandia, 1. Alacant, un. Seguint nosaltres baixant categories, ens anirem ara cap a la tercera divisió la tercera divisió deiem en el seu grup cinquè amb els següents resultats. Tenim el Llagostera 3 gabar 0, un resultat doncs, que fa que el Llagostera summi ja 6 punts i dues victòries consecutives l'equip d'Oriol Alzina. També eh, derrota del Palamós, Palamós 1, Masnou 2, als homes de Ramon Monràs que no se n'acaben de sortir ensumant només 3 punts en les tres primeres jornades. La resta de resultats eh, són els següents, Vilafranca 3, Prat 0, Reus 2, Vilanova 0, Esco 2, Balaguer 0, Manlleu 0, Terrassa 2, Cornellà 2, Uh, Premià 0 També tenim el Castelldefel 0 Poble de Manfomet 2 Muntanyesa 2 Europa 1 I Amposta. 0 Espanyol B 3 La classificació encatçalada En aquest cas per l'Espanyol B 7 punts també 7 punts per Vilafranca I el Terrassa també amb 7 punts en tercera posició Uh, per baix trobem uh, amb 17a posició el Castelldefels amb dos punts uh, 18es 18 el Gavà també amb dos punts i amb un punt 19 el Masnou i tancant en uh, 20a posició el Balaguer amb un punt la propera jornada el Masnou en posta Gavà, Palamós el Prat Llagostera Vilanova Vilafranca Balaguer Reus Terrassa Escor Premià Manlleu Poble de Màfomet Cornellà Europa-Castelldefels i Espanyol-B-Muntanyesa. Baixem una categoria i ens anirem en aquest cas, cap a la primera divisió catalana, a una primera divisió catalana on el Paralada guanyava el seu segon partit de manera consecutiva, s'enfila doncs fins a al més alt de la classificació i es posa, després de dues jornades disputades, líder amb sis punts. La, els resultats doncs, són els següents. Poble sec, 0, Tàrrega, 1, Vic, un Rapidenc 0 guisols 1 olot 0 Sant Cristòfol 0 Gramenet 5 Olímpic Campfajó 1 Rubí 1 Olesa de Montserrat 1 Sant Feliueng 1 igualada 0 Montcada 0, el Blanes 0, de 3, Sants 0 Vilassada Mar 0 i Tortosa 4, Gimnàstica Iberiana 1 com dèiem, el de Líder amb 6 punts, segon és el Tàrrega també amb 6 punts i tercer el Vic amb 6 punts també els tres equips han guanyat els dos partits disputats fins, a, fins ara uh, per sota trobem el Poble Sec encara sense puntuar 18è el Blanes 19è i el Sant Cristòfol 20è, tancant la classificació tots tres equips, com dèiem, encara sense puntual. La propera jornada, la tercera, en els següents enfrontaments, Poble Sec, Vic, Rapitenca, Guixols, Olot, Sant Cristòfol, Gramenet B, Olímpic, Can Fatjó, Rubí, Olesa de Montserrat, Sant Feliuenc, Igualada, Moncada, Blanes, Peralada Sants, Vilaçà de Mar, Tortosa, i Tàrrega Gimnàstica, Iberiana. Música <fixi> Seguim baixant categories, ens anirem cap a la regional preferent que començava ahir, amb els següents resultats. Banyola 0, Mollet 1, Farners 1, Toró de la Peira, 1, Gironella 0, Granollers 1, Caçà 2, Ripollet 4, Canyelles 2, Premià de Dalt 1, Manresa 0, Avià 1, Mataró 0, Tona 2, Palafussell 1, Uh, en aquest cas, l'Horta 1, un, un empat polèmic del Palafrugell i Palau Solità i Plegamans. 0, Unió Esportiva Figueres 0. La classificació, doncs, encatzelada pel Ripollet, Tona, Canovelles, Mollet, també el Granollers i l'avià que van guanyar els seus respectius partits. Per sota trobem doncs el Banyoles 14è, el 15è Manresa el 17 el Gironella, el cassà i el Mataró, que no van pogut guanyar i, per tant, doncs es troben encara en zero punts. La propera jornada, la segona, Mollet, Palau Soleta i Plegamans, Toró de la Païra, Banyoles, Granollers, Farners, Ripollet, Gironella, Premiada d'Alcaçà, Avià, Canyelles, Tona, Manresa, Horta, Mataró i el derbi gironí entre la Unió Esportiva Figueres i el Palafugell Baixem una categoria, ens anem també cap a la primera territorial que també donava inici ahir eh, victòries de Vilamalla i la Junquera eh, que comencen la temporada guanyant els seus respectius encontres amb els següents resultats en aquest cas eh, van guanyar la Junquera dos o un davant d'Alcaldes i el Vilamalla ho feia fora de casa davant del Bolsa Tosca, Bolsa Tosca 1, Vilamalla, 3. També eh, tenim els següents resultats. Abadesenc, 1, Tosses, Port 1. Basalú, 1, eh, perdó, Basalú, 4, Amer, 2. Quart, 1, Santillari Hilari, 0. Eh, també el Sant Gregori, 0, Bescanó, 1. També trobem el Bisbalenc, 4, Lloret, 1. L'Escala, 0, Camprodon, 0. I Ripoll, 2, Tordera 2. La classificació encatçalada per sis equips, que són els que van guanyar els seus respectius partits, el Bisbalenc, el Besalú, el Vilamalla, la Junquera, el Bescanó i el Quart. Tenquen, doncs, el Tosa Esport del Sant Hilari, l'Amer i el Bos de Tosca. La propera jornada, Vilamalla-Ripoll, Tordera, Bos de Tosca, Amer, Abadesenc, Sant Hilari, Besalú, Caldes, Quart, Bescanó, la Junquera, Lloret, Sant Gregori, Camprodon, Bisbalenc i Tordera, L'Escala. Anirem a repassar també els partits a la segona regional, en aquest cas amb el seu grup 15, on també es donava inici la Lliga aquest cap de setmana. En parlàvem ahir, tant el Borrassà, que va guanyar 4-0, en aquest cas davant del llador, i el Bàs Roses també que s'imposava eh, 2 a 0 en aquest cas davant del Verges la resta de resultats Roses 1, Sant Pere 0 Torroella 2, Munells 2 Llençà 0, Sant Miquel 0 Viladamat 4, Agullana 2 eh, Cabanes 1 Begú 1, porbou 1 Emporia Arava 0 i Esplais 3, Aguifac 0 la, els, la classificació encassada pel Borrassà amb 3 punts, també en 3 punts el Viladamat, Bàs i Roses Purbou Roses i eh, per sota trobem eh, el, en aquest cas eh, trobem també l'Empúria Brava amb 0 punts, el Sant Pere, la Gullana el Verges, la Lluifac i el lladó, tots ells que no van aconseguir la victòria en aquest primer partit la propera jornada, en aquest cas la segona el proper cap de setmana, Sant Miquel Torruella Munells Roses, Sant Pere Esplais, Alguifac, Purbou Emporia Brava, Cabanes Bagú, Bases Roses, Verges, Borrassà Lledó, Viladamat I Agullana, Llençà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 Doncs nosaltres que seguim repassant resultats després d'aquesta petita aturada per la publicitat i ho farem ara amb el grup 30 de la tercera regional. Eh, dos partits en què dependents es disputaran el 12 d'octubre, Medes l'estartit l'Escala B i Saoleda, l'Armenteda. La resta de resultats eh, són els següents, Sant Pere, 5, Gualta, 0, Montràs, 0, Cursà, 0, Sant Jordi d'Esvalls, 1, Cristina, 1, Camallera, 2... Bàsquera 4, Siurana 2, en eh, Comunitat Boliviana 5 i Mariscal d'Ullà 2, Jafra 0. Per tant, doncs, aquests són els resultats. Eh, perdó, Jafra 5, Mariscal d'Ullà 2, Jafra 5. Eh, la classificació encatxalada per el Sant Pere, també el Comunitat Boliviana, el Jafra, el Bàsquera, el Sant Jordi, i per sota trobem a 3 de lloc el Cristinenc amb 0 punts, eh, tots ells, el Camallera també 14 eh, en aquest cas amb 0 punts, el Siurana, el Mariscal Dullà i el Gualta. La propera jornada és la que enfronta el Jafra amb el Sant Pere, Gualta, Saoleda, l'Armentera, Monràs, Cursar, Sant Jordi dels Valls, Cristinenc, Camallera, Bàsca, Siurana, Comunitat Boliviana, Medes, Lestartit i Aro, Mariscal, d'Ullà. anirem a repassar ja també el, en aquest cas el grup 31 d'aquesta d'aquesta mateixa tercera regional amb els següents guarismes en la primera jornada eh, recordem-ho que empataven eh, que cap de setmana el dissabte el Vila-sacra amb el Llerç eh, En parlàvem mai i ho centrem de nou avui en el nostre, en el nostre programa d'avui dilluns eh, tenníem ahir l'entrenador Carles Mauleta i l'alejandro el seu company a la banqueta en parlaven d'aquest ...aquest empat, davant del Llers un ex-segon regional... ...i eh, donàvem per bo el punt aconseguit. Eh, la resta de Rosolò, a part, part d'aquest Vilasacre, 2, Llers 2... ...són els següents. Eh, Figueres, 3, Espolla, 2, Vilafant, 5, Base, Roses, 3... Eh, ...Vilajuïga, 2, La Junquera, B, 3... per ...Peralada, 0, Garriguella, 2, Marc Adalam, 2, Cistella, 2... ...Cadaqués, 2... Sant Miquel de Sant Llorenç de la Muga 0, eh, Fortià 4 Salvatans 2 i Navata 1, Vilabertran 2 La classificació encapçalada pel Vilafant amb 3 punts igual que sis equips més el Vilabertran, la Junquera, el Figueres el Garriguella, el Cadaqués i el Fortià per sota set equips encara sense puntuar l'Espolla, el Vilajuiga, el Navata el Base Roses, els Salvatans, el Sant Llorenç de la Muga i el Peralada. La propera jornada, a Vila Bertran, Fortià, Salvatans, Cadaqués, Sant Llorenç de la Muga, Marca de l'Am, Cistella, Peralada, Garriguella, Vila Juiga, la Junquera, Vilafant, Base Roses, Vila Sacra, Llers, Unió Esportiva, Figueres i Espolla, Navata. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del cafè del centre de Paralada. doncs una vegada repassats els resultats nosaltres el que farem serà anar a parlar del paral·lada un paralada que guanyava en la jornada d'ahir 0 gols a 3, ho feia davant del balanes, s'adventaven el marcador ja ben aviat el minut 3 amb un gol de Sergi Arranz, també marcava en aquest cas el segon Carles Chacón al minut 23 i ja a les acaballes del partit minut 64 Pol Comte posava el 0 a 3, dues victòries consecutives d'aquest paralada i en el nostre programa d'ahir sentíem el seu tècnic Edu Vilchef. Anirem a sentir el que ens comentava el tècnic del paral·lada en la jornada d'ahir. 107 esports. Parlem del paral·lada. Gracias. Bueno, uh, ¿cómo, ¿cómo ha ido el partido un 0-3? Uh, explícanos un poco com ha ido. Bueno, hemos empezado... No tan como la semana pasada, pero ellos han tenido un par de ocasiones claras y, bueno, a partir de ahí nos hemos puesto a defender mejor y a, y a intentar tener la pelota y, bueno, hemos conseguido llegar a, a su portería con, con cierto criterio y, y la primera ocasión Sergi la ha metido dentro y a partir de ahí las cosas nos han, nos han venido mejor. Lo que pasa que sí es cierto que en la primera parte, bueno, ha habido un toma y daca constante y, eh, de los dos equipos, y, y bueno, ya en la segunda parte sí que nos hemos hecho merecedores a la victoria, hemos tenido muchísimas ocasiones, además hemos controlado muy bien el partido. Uh -huh. Edu, uh, a pesar de que es pronto, uh, llevamos dos jornadas, uh, dos jornadas uh, dos victorias, uh, como el, el equipo mm, da buenas sensaciones, ¿no? Sí, hoy la segunda parte hemos dado muy buenas sensaciones y la semana pasada pues, seguramente también, ¿no? Pasa que la semana pasada tuvimos algo de suerte porque la primera pelota que, que llegamos al área decimos gol y un bueno, gol la metió dentro al principio y eso nos dio mucha más confianza. Yo creo que hay que esperar un poco más y ver cómo, cómo se sienta el equipo, cómo, cómo conseguimos ordenar todo y, bueno, a partir de la, de, de la décima o de la... De la en la jornada 15 pues podemos valorar un poco mejor... ...ahora de momento es todo anecdótico... <risas> ...anedótico pero a pesar de todo son, son tres los equipos... ...que han podido ganar en las dos jornadas... ...esto da buena muestra de la igualdad de la categoría ¿no Edu? Sí, bueno supongo que habrá igualdad... ...yo creo que los clubes... ...bueno pues se encuentran un poco... ...con la necesidad de tirar de, de la gente de casa... ...de gente joven y eso está haciendo pues que seguramente no vaya a ser muy constante esta liga, me da la impresión, ¿no? No va a ser una liga de resultados muy controlados, sino que me da la sensación de que se va a poder perder en cualquier sitio y, al contrario, también ganar también en cualquier sitio, ¿no? Uh -huh. Y la semana que viene, eh, recibís al SANS, un equipo ya consolidado en la categoría. ¿Qué, qué sabemos de, de, del equipo de SANS? Bueno, de momento no han empezado tan bien como nosotros, pero ya te digo, es que... Da la sensación de que en cualquier momento cualquier equipo puede ganar a cualquier otra así que vamos a estar atentos y, y vamos a estar pues concentrados en lo tenemos uh -huh. pues duda muchas gracias por atendernos y será hasta la próxima mucha suerte gracias gracias Doncs això és el que comentava el tècnic del Paralada, Edu Vilxed, en referència al partit d'ahir. I també qui ahir debutava en aquest cas la regional preferent era la Unió Esportiva Figueres d'Arnau Sala, la Unió Esportiva Figueres doncs, que va tenir molt... A uh, Bon partit uh, va realitzar un bon encontre, tot i que no va materialitzar les ocasions que va crear. Nosaltres que saludem doncs, al seu tècnic, amb el qual parlàvem aquesta mateixa tarda. Eh, continuem i el que farem a continuació serà anar a parlar de la primera jornada a la regional preferent on ahir la Unió Esportiva Figueres debutava amb un empat a fora al camp del Palau Solitari de Plegamans per parlar d'aquest partit. Tenim a l'altre costat del fiu telefònic el tècnic de la Unió, Arnau Sala d'Arnau. Molt bon vespre a la tarda. Bé, una Unió que, com dèiem, debutava ahir amb un empat a zero. Quina... Quina valoració faríem del partit, Arnau? Bé, bueno, jo la valoració del va primer partit la considero bona. Un camp petit, un equip de... que apretava, que no ens deixava jugar. Però bé, bueno, vam portar el pes del partit en els 90 minuts, vam tenir prou ocasions per guanyar-lo, i, ens... i ells, en canvi, ens en van fer molt poques. En aquest aspecte de la opció és molt positiva. Poder, als últims minuts, un quart d'hora, podent no haver que el que tocava, ens va entrar una mica l'ansietat, però bé, bueno, també és normal, molta gent debutava a la categoria, molta gent jove i... Mm -hmm. El més positiu, eh, que es van crear ocasions. Eh, I com tu dius, la Unió va portar el pres al partit. Sí, sí. Crec que en aquest estèrode hem estat contents. Hem anat jugar a fora de casa i, tot i així, i saben com és la categoria, doncs realment vam ser, vam, vam ser molt superiors. Mm -hmm. Ens creem una mica amb el, amb el regust de, de, de, de no haver guanyat el partit. I aquest és una mica pues, pues, ja el, el, el mal gust de bo que ens ha quedat. Però, bueno, per la imatge, per les, utens, les ocasions creades, per les poques que vam rebre, pues, en aquest aspecte de content. Comentaves tu eh, que vas jugar fora de casa i, evidentment, on ha de treure més punts la Unió i on ha de passar la, la temporada és a Vilaterim, no? En uh, aquest aspecte uh, està clar, no? El Vilaterim ha, ha de ser un fortí. Sí, ha de ser un furtí, sobretot per no... Per no per no perdre partits. Però també et dic una cosa, estan tots parlant que aquí a tenim' han de guanyar molts partits i, i a fora no tants i, en canvi, si mires el partit d'aquest diumenge passat ens mereixin guanyar. Vull dir, jo m'imagino que també molts partits a fora de casa que ens els mereixem guanyar els guanyarem. I que, bueno, no, no, no ens obsessionem només amb Vilatenim, que és evident que és, que és on l'equip ha de donar el màxim i davant de la nostra ficció i el camp que tenim. Però, bueno, també em quedo amb, amb la tranquil·litat que vaig veure que l'equip és molt competitiu en qualsevol camp, en qualsevol superfície, el camp d'ahir doncs, era, era petit i la superfície doncs, que no, no és una gespa artificial com a nostra, sinó que era bastant més dolenta i en aquest aspecte, estimo Déu, l'equip va ser molt molt competitiu. Mm. I la propera setmana, debut a Vila tenim, dissabte dels quarts de, de cinc ca... de la tarda, rebent el Palafugell, un derbi. Com, com veus aquest partit d'Arnau? Bueno, imagino que serà un parell complicat, eh... No sé com ens vindran ells a jugar, i ho veurem, és un equip que, que, que intenta jugar, la és que no, no és un equip que, que acostumi a tancar-se, perquè, bueno, els hem vist, i en Mare és un nano doncs, que els seus equips juguin bé, perquè després no crec que canvi. I, bueno, complicat, perquè en la GD haurem de portar el presó per dins, i xiguirem una mica més en, en, encara que, que l'altre dia, i espero que funcioni tot. Si és una barreja, gent jove i gent veterana, vull dir que és molt bona, però bueno, intentarem solucionar-ho. Doncs Arnau, aviam si podem explicar la propera setmana que la Unió ha guanyat en el debut a casa en aquest derbi davant del Palau Moltes gràcies per atendre'ns una setmana més. Molt bé, vinga, gràcies. Bé. Doncs això és el que això dèiem és el que comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres que ahir disputava el seu, partit, el seu primer partit a regional preferent i empatava a zero. Les sensacions van ser bones tot i l'empat a zero l'equip va donar molt bona imatge al camp del Palau, solta i plegaments. I ho dèiem ara en la part final, el proper dissabte debut a casa, diumenge dos, quarts de cinc de la tarda en aquest cas, davant del Palafugell amb un derbi davant de l'equip de Mario Fernández jugador del Palamós Palafugell i entre d'altres el mateix Paralada per tant doncs el proper dissabte dos quarts de cinc de la tarda tots a Vila tenim eh, doncs a veure aquest interessantíssim debut en aquest derbi Unió Esportiva Figueres-Palafugell del Figueres a casa nosaltres que fem una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit parlant de l'equip de casa del Vila Sacra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 37. bé al correu. info absolutely no reason to She's to 107 Música. La primera en oferir-te 24 hores de música. Tens records d' això? <fixi>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 Pels dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10-11 de la nit. A la 17 música, només per tu. Enxot. Enxot. 107 esports, edició dilluns set esforçs amb Dani Pagès Doncs bé, nosaltres que continuem el nostre 107 esports d'avui, i el que farem ara serà anar a parlar de la primera jornada de tercera regional grup 31 que es va disputar ahir, i concretament ho farem del Vila Sacra, un Vila que debutava ahir a casa davant del Llers, un segona regional i que empatava a dos. Per parlar una mica d'aquest partit tenim aquí els dos responsables tècnics d'aquest de... Vila Sacra en Carles Maureta, l'entrenador i el president, i el seu ajudant Alejandro. Per tant, anem a saludar a Carles, Alejandro, molt bon vespre. Hola, molt bon vespre. Uh, bé, explica'ns una mica, explica-nos una mica com va anar el partit. Uh, Carles, uh, debut a casa, un empat a dos, uh, què, què podem dir d'aquesta en contra? Com, com va anar? Tot Home, el, el partit va ser complicat perquè primer partit de Lliga, tothom moltes aspiracions, uh, i bueno, s'ha demostrat que no té mal equip, té un molt bon equip, juga bé futbol i nosaltres, bueno, no li vam posar les coses senzilles, i, i ja està, el que passa és que bueno, es noten es noten primers partits de Lliga nervis, nerviosisme eh, es nota, això es palpa i, i bueno, no hi ha més eh, la Lliga és molt llarga, primer partit, un empat eh, contents, nosaltres mm, amb coses que s'han de millorar coses que hem de treballar més i res més que això eh? mm, correcte sí, la, la qüestió és que eh, com diu Carlos el primer partit de Lliga pensaven que podia ser més complicat perquè ja es ve d'una categoria superior però ens, bueno, hem demostrat que nosaltres amb tot el treball que hem fet de pretemporada la gent està molt, molt conscienciada de fer una bona, una bona campanya i esperem que que sigui així de moment avui el dia ha anat molt bé i que siguessis tota la temporada eh? que tingués aquesta atitud uh, Carles, parlàvem la setmana passada després del partit davant de la Gollana, doncs que l'equip havia jugat bé però uh, havies uh, notat alguna coseta que no acabava de rotllar uh, has notat alguna diferència entre el partit de la setmana passada davant la Gullana i el d'ahir davant del és Volem com jugui l'equip el que passa que clar això té un procés i l'únic que estem fent és això intentant que l'equip jugui tal com nosaltres volem que jugui eh, no s'hi val jugar de qualsevol manera ni pensar que tothom ho fa bé sinó que amb grup, amb una coherència amb una... estar a el camp saber... Uh, no solament la pilota, sinó els factors que hi ha entre el camp, el jugador, el contrari, i a més amb els factors externs, que són el públic, uh, la gent que preta, el temps, el sol, el que sigui. Eh? I això costa, i però bueno, el que estem aquí és per treballar futbol i està clar que les coses que vam fallar la setmana passada hi ha coses que les hem millorades i hi ha altres coses que hem de seguir treballant que encara no les hem millorat prou. Uh -huh. uh, per altra banda, com ha estat l'assistència de públic en aquest partit uh, avui aquí a Vila Sacra hi ha hagut gent uh, com, com ha anat, explicant-nos una mica sí, eh, en principi la gent eh, és la que, la que estem acostumats a la temporada passada més o menys la mateixa si fa o no fa, el que passa que potser eh, la temperatura, l'ambient i eh, estem començant la temporada potser hi ha una mica més afluència de públic Esperem que, que nosaltres siguem capaços d'agafar un ritme de partits que creïm una mica d'il·lusió amb la gent i que continuïm vingut com avui. Ha vingut molta gent, està molt bé, molt contents. Uh, i, I, en fi, esperem que sigui així a partir d'ara. Parlen, parles de la setmana que ve. Quin partit teniu la setmana que ve i com penseu enfocar-lo? Uh, Explica'ns una mica quin plàming de treball tindreu. En teoria de saber ha de saber el que jugui, saber jugar futbol ens posarà les coses molt difícils però no l'únic que hem de fer nosaltres és tenir més ganes de córrer com a contrincant, a partir d'aquí amb la il·lusió és l'únic que podem fer eh, que l'equip respongui com, a, com va respondre ahir Uh, és, és el que nosaltres intentem de buscar. És el que tu no, Carles? Bumbàs i Roses, que és un filial a aquesta temporada, doncs, a la categoria hi ha bastants filials. Això, amb l'hores de forma positiva, com es valora des del club, el fet de que en aquesta tercera regional, 31, hi hagi, doncs, tants filials com són la Valparlada, la Junquera, el mateix Portillà, explica'ns una mica com tu... Home, això es valora positivament. Primerament perquè ja en el dia d'ahir amb el partit de Llercs em, em vaig quedar totalment sorprès perquè totalment sorprès entre cometes, vull dir, no és el que esperes sinó que a part va, va ser un partit tens, un partit eh, primer partit de Lliga, el que hem comentat abans, però eh, realment tots dos equips van voler jugar a la pilota, vull dir, en cap moment no és allò del de, de, mit aquell a regional, pilotar-se a córrer no, no, es va jugar amb força coherència Uh, sempre hi ha pilotes fora temes, això és normal, però en principi sempre es va voler jugar des de, de, amb d'una coherència tant a Llers com a nosaltres i això sí que per mi és un mèrit important uh, a Tercer Regional que comenci bé una mica de futbol després en el tema de filials jo sempre penso que el que és filial uh, porta un futbol base per lo tant té unes característiques ja d'avituallament de, de, de, de, tota de tota la vida que, que la gent ha anat, ha anat jugant a futbol i uh, a partir d'aquí tot el que sigui futbol base per mi és bo perquè vol dir que la qualitat en no futbol haurà d'augmentar, i tot el que sigui jugar futbol i deixant-se d'allò que el futbol només són patades i córrer i pilotassos i històries d'aquestes doncs jo ho considero, ho considero prou positiu, eh, gratament sorprès perquè realment tant en el partit de molt llers es va jugar futbol i espero que la tònica sigui la mateixa en aquesta temporada ja, però finalment ja, et comentava quan el sempre, doncs, s'ha de tenir doncs, una mica més acullat-ho, no? De fet, no en no, un no, de la temporada que els enganxis poden ser més o menys difícils, no? Sí, és, jo m'apullo les paus que he dit Carles. No... Mm... Sempre és positiu que t'hi trobis gent que sap jugar a futbol, que no es tracta només de, de coratge, només de saber estar en al camp i, i jo espero que tot això, bueno, com estic convençut, ens serveix a nosaltres per continuar treballant i que els, que els jugadors que tenim, que tenen molta il·lusió, molta caràcter d'aprendre coses i fer coses, a nosaltres es, es, es vingui bé per poder continuar treballant per aconseguir plantar cara a aquesta, aquesta nova categoria que tenim en el tercer artesional que tenim jugadors i clubs que veien forts que saben jugar a futbol i nosaltres estic convençut de que, que es vindrà bé per poder tirar endavant aquesta, aquesta temporada doncs bé, eh, Carlos eh, Carles Malbeta, Alejandro eh, moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de la Ciència Música dels 107 Esports i moltes felicitats per aquest empat a dos eh, que vau aconseguir ahir davant del Llerz eh, nosaltres doncs eh, estarem atents a tot el que faci el, Vil el Vilasacre l'Unió Esportiva de Vilasacre durant aquesta temporada Sí, doncs gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat de sortir a Mantena explicant i col·laborant amb vosaltres i que eh, aprofitar per dir que la gent Bing Camp, apoyaar aquest equip que té moltes das i molts nos i moltess. No ens mou més doncs pla, molt més pràcies. Cent set esforços amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem en aquesta edició del 77 Esports d'avui dilluns 13 de setembre i ara anirem a entrar en territori de eh, futbol regional, eh, concretament de la primera regional i és que a la primera regional debutava ahir la Jonquera després de l'ascens aconseguir la temporada passada i debutava en victòria amb un 2-1 davant del Caldes un equip doncs, que està bastant assentat a la categoria i per tant doncs, una bona victòria de la Jonquera començar a casa sempre és bo nosaltres que parlem amb Pere Vinyàs 107 esports parlem del futbol regional Doncs nosaltres continuem i el que farem ara serà entrar en territori de primera regional i concretament anirem a parlar de la Junquera, un equip eh, que debutava a la categoria i ho, fa, ho va fer en victòria a casa 2 a 1 davant d'alcaldes. Per parlar de l'encontre tenim a l'altre costat del seu telefònic en Pere Viñás. Pere, molt bon vespre. Uh, hola, bon vespre. Bé, uh, una, una victòria 2 a 1 davant d'alcaldes. Explica'ns com va anar el partit. Bueno, la primera part de la primers eh 25, 30.000 van ser nostres, que van poder marcar por un dels davant en 1-0. Que s'ho va baixant a mica el ritme, però bueno, serien bastant els partits dominats. Part, ha fos una par, d'això la jornada apretada mica, però bueno, tu va ser molt de centre de vista i i bueno, després els mitjans van empezar un penal molt rigorós. M'hi semblava que l'empat seria el resultat final, però bueno, vam tenir la reacció i vam poder fer el 2-1, que al final en Fernando de Cap va marcar, va marcar el gol de la victòria. Uh, una victòria important, no? Començar guanyant, dona moral, dona confiança, uh, 3 punts i, doncs, uh, i a més fer-ho a casa. No? Suposo que les sensacions amb les que quedes deuen ser bones, no, Pere? Sí, eh, la veritat és quan comences la lliga i més canvis de categoria, avui n'aprenem per dir molt bo i se no et don, et amics, i t'ha confiança. I tot i així, ahir eh, teníem, teníem baixes i vol dir que va, la gent que va sortir vull dir, ho va fer bé i va posar va, ganes i això lo que compta, no? Ah, Pere, què, què és el que més va agradar del teu equip ahir i el que menys? Explica'ns eh, què, què vas veure de negatiu i de positiu. Explica'ns una mica. Bueno, en principi, sobretot, vam sortir bastant mentalitzats, que la primera regla jordal tens que estar concentrat, eh, hi va haver molta intensitat, va perdre dos jugadors, moltes ganes. Eh, poder, en moments determinats, van baixar una mica el ritme, això també es nota, el canvi de categoria, el ritme és diferent, però en línies generals crec que vam fer un partit acceptable. Mhm. Mm i la propera jornada una visita al camp del Bescanó, un equip doncs, també d'aquells difícils que ahir també va guanyar el seu primer partit. Sí, la veritat és que jo crec que cada partit serà un partit de molt de treball i que costarà guanyar els partits, això ja ho sabem, i ara es troba a Bescanó i, i intentem preparar el partit per, per, per, anar, per anar a competir i veure si podem treure algun positiu del camp del Bescanó. Què coneixem d'aquests canous? Per on se'l pot sorprendre, Pere? Bueno, m'han dit que, que té un equip molt... que ha millorat l'equip, en conversa l'any passat, ha fixat en Ballefo, que estaven a eh, a Figueres, eh, de en Portellena, en Futxo, que estaven al Salt, eh, en Confio, també, que Figueres, i a part de l'equip que teníem l'any passat, vull doncs, dir, tenen, tenen bon equip, doncs, m'han dit que tenen un equip molt, molt competitiu. Uh -huh. doncs uh, Pere Vinyas uh, tècnic de la Jonquera enhorabona per aquesta primera victòria una victòria doncs, important uh, sempre és bo començar guanyant i uh, que segueixin donant les coses igual de bé, moltes gràcies per atendre'ns per una setmana més gràcies, adéu, adéu. Doncs això és el que comentava Pere Viñas, el tècnic de la Junquera. Després de la victòria davant d'Alcaldes 2 a 1, un, una Junquera que comença bé, que comença doncs, forta, amb 3 punts i doncs, amb aspiracions doncs, de salvar la categoria i si es pot aspirar alguna cosa més doncs benvingut sigui eh, això és el que ens comenten des de la Junquera per tant doncs nosaltres que continuem fent camí cap a les 10 del vespre d'aquesta en contra, tenim a l'altre costat el seu telefonitzat, el seu tècnic, Carlos. Sí. Carlos, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, una victòria, un gol a 3. Explica'ns com va el partit, Carlos. Bueno, jo crec que va ser un partit de molta igualtat, eh, molt competitiu, i, bueno, i vam estar més encertats que ells, i, i gràcies a l'ordre defensiu que vam mantenir durant els 90 minuts, pues, vam sortir i vam fer dos al Una victòria sempre és important, no? Començar la temporada guanyant. Sí, sí, està clar que... que el millor és començar guanyant i... I, bueno, i així també a nivell de motivació de, dels jugadors... pues l'inici A-B doncs sempre, sempre és molt millor. Uh -huh. Aquesta temporada quin, quin equip ha pogut configurar el Viva Malla? una mica quina frontilla tens d'aquesta temporada, Carlos. Pràcticament continuem en el mateix lloc que la temporada passada. Hem incorporat tres nanos que la temporada passada jugàvem al salt i, i a partir d'aquí doncs, és el que tenim. Uh -huh. ah, i aspiracions quines aspiracions són aquesta temporada que és uh, l'última de les categories regionals tal com que, tal com les coneixem uh, quines aspiracions té oh, Vilamalla uh, com mi dius tu debut a la reestructuració pues, uh, saps uh, perfectament que a nivell de, de defensos han augmentat força uh, poden, ser, poden ser sis i en una caramba es podíem donar algun descens compensat fins i tot, però bueno, la nostra intenció és eh, l'objectiu de la permanència el més ràpid possible i, i veurem com va avançar la temporada i, i el nostre camp només és una petita partit i, i a veure... Al el proper diumenge, debut a casa, suposo que, el que es parla sempre, no intentar fer del camp de Vilamalla un fortí que no s'escapin punts a casa, no? Sí, nosaltres, ja et dic, eh, quan sortim al camp sortim a guanyar, eh, està clar, que tant sigui fora com a casa, però és evident que, que és per, per als equips, el tercer fora el seu camp pues, és, és molt important. Uh -huh. Doncs, Carlos, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats per aquesta primera victòria i a continuar així. Molta gràcia. Sí. Mm. Molt bé, vinga, gaire idea. Bona nit. Doncs nosaltres avui acabarem el nostre programa parlant de la tercera divisió, i concretament del Palamós, un Palamós que hi disputava el seu segon partit consecutiu a casa i que ahir ha derrotat davant del Masnou per un gol a dos. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del Cipelafònic el nostre company del Diari de Girona i de Ràdio Palamós, Ramon Ribas. Ramon, molt bon vespre. Què tal, Dani? Bon Bé, ahir una derrota del Palamós va ser una derrota consecutiva, una derrota, pel que hem pogut llegir, injusta, no? Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Sí, la veritat que, Dani, va ser una derrota injusta i, a més a més, d'aquelles que fa mal. Era la tercera jornada tot just de Lliga, era el segon partit que jugava al Palamós consecutivament a casa, l'altra també el va perdre, ja s'ho a ser l'emposta, però aquesta va fer mal, sobretot perquè jugàvem davant del CUE de la categoria, un mas nou que arribava a Palamós sense puntuar i, a més a més, les sensacions que va donar el Palamós ahir van ser molt bones la primera part, l'equip de Ramon Mogres va jugar un futbol excel·lent únicament va marxar al descans amb l'avantatge d'una 0 però just abans d'acabar la primera part el Palamós va fallar un penal Marc Vilà, el minut 44 de la primera part, doncs va fallar un penal tot i que, ja et dic havíem d'anar al descans amb un avantatge mínim de 3 o 4-0 i a la segona part doncs, a la mitja hora de la segona part el Masnou va fer l'empat a 1 van començar el nervis i l'estocada final mmm, va arribar al minut 93 quan més molt fa el Masnou ens va fer l'1-2 definitiu i per acabar de domar tot això doncs, ahir es va produir un fet ahir, ahir, molt bonic perquè ahir va tornar el nostre president Juli Tolent eh, el van operar el passat eh, dia 10 d'agost ahir feia eh, un mes i dos dies d'aquesta doncs, operació va tornar al nou estadi, per sorpresa de tothom. Eh, és a dir, els donaven tots els ingredients per, perquè el Palamós somés una victòria per dedicar-li a Juri Tugent. Però el desenllaç va ser, ja dic, eh, molt tràgic, i malauradament doncs, el Palamós va tornar a encaixar la, la segona derrota consecutiva a casa. Doncs amb el Palamós acabem nosaltres el nostre programa d'avui i arribem al punt horari de les 10 del vespre que passin una molt bona setmana i tornem nosaltres el proper dilluns a partir de les 9. Ara els deixem amb el nostre company Pep Ballano i el Generacions. Que passin una molt bona setmana redent cordials salutacions d'un servidor Dani Pat Són les 10 de la nit.